på winningtemp.com Tyske tropper har i natt overskrevet den danske brengse og har gjort landgangen forskellige steder December 7 1941 A date which will live det er en informat. Vi skal løbe på bøgerne, vi skal løbe på landet, vi skal løbe på Vi rejse. Velkommen til programmet Hitlers øer. et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Korten.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 I dag begynder vi programmet med at høre lidt af en tale, som Tysklands rigskansler Adolf Hitler holdt i den tyske rigsdag et halvt år før 2. verdenskrig brød ud. Det er den 30. januar 1939 på årsdagen for nazisternes magtovertagelse i Tyskland seks år tidligere. I talen forklarer Hitler, at det han kalder for den internationale finansjødedom har en plan om at Bolseviserer Europa, altså gør det kommunistisk, og Hitler han siger så, at han gerne vil være en profet for et øjeblik. For hvis jøderne forsøger at gennemføre deres plan, så vil det føre til difernichtung, altså udrydelse af den såkaldte jødiske race. Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, dass das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sådan for de den der jødiske rester i Europa. Ja, så man kan høre, så er der jubel og begejstring og dermed tilslutning til den tyske fører og rigskanslers ord blandt medlemmerne og tilhørende i ristdagen. Få år efter skulle det jo så vise sig, at Hitlers profeti også var uhyggeligt tæt på at blive opfyldt. Ikke mindst fordi så mange tyskere hjalp vilje til med at føre hans forbryderiske idéer ud i livet. Ondskabens ansigter, portrætter af nazistiske gerningsmænd og kvinder, er en ny bog, der er udkommet på forlaget Peoples, der, og den portrætterer jo så en gruppe på overfladen almindelige mennesker, der dog, dog har det til fælles, at de mere eller mindre frivilligt lå sig værve som gerningsmænd og i øvrigt også gerningskvinder for det nazistiske regime i Tyskland under 2. verdenskrig. Det begyndte med, at de begyndte at hjælpe dem til med at myrde Tysklands sindslidende og handicappede, og det gik ud over 70.000 mennesker mellem 1940 og 1941. 120 mænd i fortsatte med forbrydelserne, som deltager i Aktion Reinhardt-aktionen, hvor man i tre dødslejre i Polen udrydde 1,7 millioner jøder. Og det skete frem til 1943. Hvem var disse mennesker? Hvorfor lod de sig indrullere i de, i de her frygtelige projekter? Hvad motiverede dem, og havde de noget til fælles? Og hvad foretog de sig af forbrydelser? Og endelig, hvad blev deres skæbne? Alt det dykker vi ned i her i den næste times tid, og... Og det gør vi sammen med forfatteren til bogen, og det er dig, Anders Otto Stensager. Velkommen. Tak skal du have. Du er arkeolog og forfatter til flere bøger om nazisternes forbrydelser. Du har for eksempel tidligere skrevet en biografi om Treblinka's lejrkommandant Franz Stangel, og en anden masse morder og krigsforbryder Christian Wirt, og begge de her herrer har vi jo talt om i, i tidligere programmer, men du har jo også skrevet bøger om auschwitz Josef Mengele og Ravensbrück, der var en KZ-lejr for kvinder. Allerførst, Anders, du er holocaust-arkeolog, og det, det prøver lige at beskrive det her specielle felt, altså, hvordan, hvordan arbejder I, og hvor arbejder I? Er der øvrigt stadig noget at finde uh, som holocaust-arkeolog? Det er det er jo et af de sædvanlige spørgsmål, jeg altid bliver mødt med, for det er jo en relativ, hvad kan man sige, uopdyrket felt her i Danmark, og det er jo ellers, og det hænger jo lidt sammen med, at hovedarbejdsområdet, det ligger jo selvfølgelig syd for grænsen, det er Tyskland, det er Østrig, det er Polen, det kunne også godt være andre steder i Europa, hvor der er begået masse mor eller masse dræb. men dybest set så handler det om, at holocaust arkeologi er en tværfaglig disciplin. Det vil sige, at man bruger de traditionelle historiske metoder, og man inddrager over historiske dokumenter, fotos, landkort osv. Over, det kan være korsetleje, det kan være mordsteder eller andre. Og så kobler man simpelthen den arkeologiske metode på, fordi så kan man gå ud i felten eller på de forskellige steder, og så prøve at eftersøge, jamen, kan vi dokumentere det, der står i de historiske kilder, eller kan vi faktisk gå ud og finde noget nyt? Så det er sådan en symbiose mellem at bruge arkeologien og så også ændre og de historiske kilder i fortællingen om, jamen, hvad er det rent faktisk, der er sket her under, under Holocaust i en bred definering. Og nu må vi godt have lov at være lidt nørdet her i det her program mm. og så videre. Er det er det sådan et kursus, man tager på universitetet, Nej. eller eller, eller det et år, eller Nej, skal man til udlandet det, og få kurset, eller hvad? Det er faktisk ikke. Man skal ingen af delene, om at så sige. Det er jo traditionelt set, så er arkeologer herhjemme jo uddannet i hvad vi typisk vil kalde dansk oldtid eller nordisk oldtid, og det er jo sådan set det, der er udgangspunktet. Men i det ligger jo selvfølgelig også, at man får en hel masse metoder og disciplin ind, for, ind under neglene. Så, så der ikke er noget decideret kursus- eller uddannelsescenter, der, der specifikt omhandler det. Så det er noget, man har tillære sig, med, så måske, og det er jo et godt samarbejde med ikke mindst museumsinstitutioner forskningsinstitutioner og forskningsinstitutioner i udlandet, at man kan, kan lære sig det. Så der er i princippet ikke, øh, skal man sige, den store forskel mellem at lede efter guldhorn igen og, og, så, og, så, og så måske opklare de her historiens er... største I princippet kan man sige, at uanset om du leder efter guldhorn eller du leder efter et, en, et, en krematoriebygning, hvad det nu kunne være et eller andet sted fra, så er udgangspunktet dybest set det samme. Ja. Men ja. øh, det er jo ikke helt kært, nu. nu har jeg stillet nogle spørgsmål. Ja, mm -hmm. Altså Arbejdsfeltet, det er sådan Polen, øh, Rusland eller Rus? Det er i hvert fald, ja, det kunne det godt være. Nu øh, Måske en knap så meget længere øst på, men i hvert fald Polen er jo helt oplagt i, og med, at vi jo har nogle af de mest centrale morsteder, der, der ligger der. Og der er jo også morgen udtaget eller foretaget udgravning og prøveudgravning rundt omkring. Blandt andet i Auschwitz. Triplinka er et af de steder, man, man for nylig er begyndt at tage hul på, eller de senere år begyndt at tage hul på Soviborg eksempelvis også. Og der har man nu fundet rigtig mange spændende ting. Og nogle af de ting, man jo blandt andet har fundet, jamen det er jo eksempelvis fra Sobiborg, jamen det er jo små emblemer med, med mønstre, men også navnetræk på. Og der har man faktisk prøvet at gå ned og kigge på, jamen de her navne, hvor kommer de fra? Det viser sig faktisk, at en stor del af dem, de stammer fra, fra hollandske øder, der er blevet transporteret til Sobiborg. Så deres historie, i og med, at de er blevet fundet og udgravet, jamen de er simpelthen kommet til live igennem de her fund. Og øh, nu nævner du lige, Præcis, mm. Treblinka, Sobibor, ja. og så er ja. der Befsage, som er den tredje aktion ja. Reinhardt. Det er rigtigt. Dødslejre, og ja. det var altså ikke sådan nogle lejre, hvor man oparbejede folk. Nej. Det var lejre, hvor der der, der Det havde et formål. Det havde kun et formål, og det er rigtigt. Det var simpelthen en udryddelse af jøder. Ganske og, engelt. Og så måske så var der et successivt øh, bestielt, øh, øh, det er jo så. før de, man, man slog dem ihjel. Ja, det er rigtigt. Det er jo simpelthen en, en brutal farøvning af alle deres værdigenstande, når de bragte med sig kontanter, smykker, guld, whatever. Og øh, nu er vi allerede i gang, øh, men jeg synes, du skal svare på spørgsmålet, ja. hva, øh, som jeg stiller nu. Øh, ja. Hvorfor har du skrevet den her bog? Jamen, det er sådan set lidt en, en, en afstikker fra. En, nu lærte du selv i indledningen, at jeg nu har skrevet en biografi om Frans Stang, øh, Et ganske spændende projekt, men det førte jo også en masse biting med sig. Fordi i det kildemateriale, som er temmelig omfangsrigt, der fandt jeg jo også frem til selvfølgelig, at han jo havde nogle medgærningsmænd, men, men en interesse for at finde ud af, jamen, hvem var de så rent faktisk? En ting er, at vi har en en biokrat som Frans Stangen der så også blev legerkommandant, men, men hans medsamsvorene helt tilbage fra øktonesi-programmet blev iværksat. Jamen, hvem var de? Hvad var det for et, et kolleg eller panel af gerningsmænd og kvinder? Det skal vi også huske på. Det var jo ikke kun mænd. Der var egentlig faktisk også kvinder involveret i det her. Så det vagt med nysgerrighed, og så har jeg dyrket lidt mere ved at gå ned i samme kilder igen og prøve at, at se, kunne der være nogle flere ting, vi kunne grave frem i forhold til at kunne få en fortælling om nogle af de her mennesker. Og man kan sige, at basis eller konklusion er jo egentlig lidt, at de er jo helt almindelige mennesker som dig og mig. Det er desværre ikke desværre i godstøjen sådan nogen der har et ondskabsgen, eller Det er der ikke meget der tyder hvor, på, hvor man kunne gå rundt og kigge og pege dem ud på gaderne og sådan noget. Det, Nej, det, det, de eller, ligner os, og alle os andre alt for meget. Det ligner det ligner alle os andre alt for meget, kan man sige forbløffende alt for meget og, og, det, og, og det er jo også interessant i sig selv og så er det man kan stille sig selv det spørgsmål, jamen hvorfor, hvorfor vælger de så rent faktisk disse helt almindelige mennesker? at medvirke i et massemord som det her. Nu kommer du nok ind på det også senere, men vi kan godt tage hul på den, den snak i hvert fald. Og det, der i hvert fald viser i en stor gruppe af dem, jeg har gravet frem, og andre, jeg ikke har portrætteret i den her bog, jamen det er jo, at de bliver jo lokket med, bogstaveligt talt, at de kan få en bedre aflønning. De kan nogle gange få 3-4 gange mere i månedsløn, end det, de rent faktisk står med i dag. Altså, hvis de kommer fra et ufaglært job, hvilket der er mange af dem, der er. der er også en del håndværkere, der er kontordamer og lignende, men de bliver rent faktisk lokket med en højere løn og kostologi, og det lyder jo rigtig forjetende. Det er klart, hvis jeg gerne vil tjene nogle flere penge imellem, hvis der er en, der kommer og tilbyder mig en, en to-tre to, tre gange månedsløn, det jeg har i dag, så vil jeg også godt sige ja til udført stykke arbejde. Problemet er bare, at de får ikke at vide, hvad det er for et stykke arbejde de kommer til at udføre. Og hvis man skal være en lille smule advokat, mm. forsvarsadvokat for, ja. for de her mennesker, og det, det, nu bevæger man sig ind i meget, meget farligt territorium, men ja. jeg prøver på, på det alligevel, ja, så, så er det jo, at øh, man skal måske huske på, at de kommer, øh, der er jo ikke nogen af dem, der kommer fra velstillede øh, forhold, måske et par enkelte undtagelser. Øh, de kommer fra samfund, der har kommet ud af Første Verdenskrig. Mm. Øh, det er ikke dem alle sammen, der har deltaget i Første Verdenskrig, de Sådan noget det det? Sige, men, men det virker som om, at mange har haft arbejdsløshedsperioder i 20'erne. Øh, de kommer fra, fra lag, hvor man ikke har ret meget uddannelse, Øh, rigtig mange af dem er sydtyskere eller østrigere, øh, hvis man skal fremhæve et eller andet. Ja. Ja. Øh, selvom det faktisk var i Nordtyskland, hvor der var flest af sidste. Øh, push it nok. Men, ja. men, men, øh, men det er det her med, at mm. øh, de, de har svært ved at modstå i kraft af måske mange uddannelse, mm. og i kraft af, at. Øh, de måske også kommer fra et samfund, hvor man er autoritær, man har fået måske autoritær opdragelse, meget, meget udbredt i Tyskland og Østrig i de her år her. Så skal man huske på, hvor det er faren siger, autoriteten siger, at det er sådan set rigtigt. Mm. Og når der kommer nogen, der siger, at det her der skal ikke presses ret meget, og så får man så også nogle til så siger de ja. Selvom der også er eksempler på, at der er nogen, der faktisk er tvunget ind i det her, der, ikke? Det er der faktisk også. Og du er ind på, på flere forskellige centrale ting, for det er klart, der er der er en social baggrund, der, der godt gør, hvis man kan tillade sig at sige det, at de her mennesker vælger at sige ja til et job, som de dybest set ikke, ikke ved, hvad det er, de skal udføre. For det bliver aldrig rigtig åbenvejet for dem i det øjeblik, de bliver rekrutteret. Det sker først i det øjeblik, de står ud på de forskellige, i første omgang, eutanasieanstalter, eller såkaldte moranstalter. Det vil jeg hellere vælge at kalde dem. Men vi har også selvfølgelig også i din lille gruppe, og det har jeg også lige valgt at tage med i min bog, der er en lille gruppe af læger rent faktisk. Mm. Og der kan man sige, at det er jo lidt et socialt lag højere op, det er jo folk med en bag sig. Øh, men, men der har vi nogle lidt andre parametre, der går ind der, fordi de er, er blevet spurgt, om de kunne tænke sig at deltage rent faktisk i det her projekt, som det jo dybest set er. Men der ser de jo, og det er jo modsætningen til den øvrige gruppe, det er jo karrierefremspring. Mm. Hvis de skal gøre karriere inden for deres lægevidenskab eller lægegærning, jamen der kan de jo så se på, at det panel, der i forvejen sidder og er med i hele det her morprogram, det er, at ja. jeg er velrenommerede læger og psykiatere og lignende. Så, så der er et andet parameter, der driver dem. Det er der ingen tvivl om. Men, men kan vi sådan helt fritage de her mennesker og her tænker jeg måske specielt på lægerne fra ja. at have et ideologisk projekt. Og nu tænker vi på øh, det såkaldte euthanasie, som du kalder for mor. Ja. er jo en <hør> er jo en term, kunne man vel sige, eller ja, delvis sidste term, med medlidenhedsdrab. Ja, ikke? det er jo en eufemisme, kan man godt sige. En eufemisme, ja. og en pæn opskrivning af sandheden. Ja, eller? det må man sige, for det, dybest set handler det jo ikke om medlidenhedsdrab, som, mm. som vi vil kende det i dag og har en, en helt anden etisk tilgang til. Slet ikke her, der dækker det jo simpelthen over, at man, man dræber folk mm. hårdt og brutalt, simpelthen. Og det gør man, fordi øh, det liv, de lever, det er man ifølge samfundet, nazisterne som magthavende, det er ikke værd at leve. Præcis. Og, øh, og så øh, gør man faktisk alle en tjeneste, ikke mindst offret, øh, at, øh, at aflive dem, øh, som man afliver en hund. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo den officielle forklaring. Altså dels kan man, kan man nedbringe omkostningerne på alle de her forsvarsanstalter og, og sindssygeanstalter, som det ved den dengang også, øh, ved at netop at man eliminerer dem ganske enkelt. Men der er også nogen, der har et ideologisk projekt, øh, nogle af de her læger. Er det ikke rigtigt? Ja, ja og nej, vil jeg sige. Der, der kan være nogle undertoner af det. Jeg vil sige, det er jo ikke, det er jo ikke specielt folk, der er, når man kigger over en bred kamp i den gruppe, jeg har portrætteret her, er det jo ikke folk, der er specielt fanatisk, nationalsocialistisk indstillet. De er selvfølgelig også, man skal også huske på, det er jo, det er jo, det er jo børn af deres tid, og så altså, er jo opvokset under det tredje riges, etablering og, og hele den proces, der er sket der. Det er jo ikke nok, som du også startede med at sige, det er jo meget få af dem, der faktisk har deltaget i 1. verdenskrig. Det er en meget, meget lille gruppe. Det er jo så også selvfølgelig ældre mennesker på det tidspunkt, hele det her program går i gang. Men en stor del af de yngre, og mange af dem er jo yngre, det er jo folk, der har vokset op og været børn under, under 20'erne, under den tidlige del af den nationalsocialistiske organisations etablering i det hele taget. Og er også med til at præge hele hele det tredje rige, efter at, at Hitler overtager magten i 1933. Men lad os, da, lad os starte med at tale om Økonomi-programmet og, ja. og det, der hedder t 4 organisationen ja. og T4, mm -hmm. øh, det er sådan, sådan en adresse, der er skal man sige, øh, forkortet til T4, Tiergartenstraße 4 i Berlin. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det, det er jo en, en forkortelse, som bliver brugt dels i kildemateriale kommer Rigtigt til udtryk i, i, under retssagerne, fordi der bliver nytter af gerne faktisk også selv denne her kodebetegnelse, enten aktion T4 eller bare T4 for den dækorganisation, som sidder og håndterer hele det her morprogram og etanasi øh, som de vælger at kalde det. Dybest set udgår det rent faktisk for førerens kanselig Øh, hvor... Hvad betyder det? Er det Hitler selv, der har fået den her idé, og så bliver det født ud i livet? Eller er der folk omkring ham, der har fået der, den er det? Det er folk omkring ham, som har med til at forme det. Altså, det, den, den officielle historie går jo på, at, at, at der i Førhåndskanceliet havner blandt andet et brev fra et svært handikappet barn, øh, som, som ja, er multi og forældrene beder rent faktisk om, jamen kan vi ikke få lov til at ombringe det her barn? Fordi vi synes ikke, at det er et værdigt liv. Og det får de så rent faktisk lov til. Man, man, man, øh, man bevilger fra førenskant til lige, jamen lad os gøre det. det. Det lyder hensigtsmæssigt. Og i det fødes, begynder tankerne at fødes omkring, selvfølgelig har man haft de her tanker omkring øh, drab på sindsledende tidligere, det har man rent faktisk haft. Men her er der en grund til ligesom at sige, at man skal vi aktivt begynde at lave et mere systematisk program, udelukkende henblik på at eliminere, sindslidende folk med fysiske handicaps og så lignende. Men det står jo på ryggen af en generel øh, idéer om sådan noget øh, rasehygiejne. Det, de altså, det gør Man det. har nogle idéer om det tyske folk. Sådan ja. en, øh, et, et træ, der skal beskæres, og, og, og der kan man jo ikke have alle de her svægtninger rundt nej. og sådan noget. Og, rigtigt. Og, og, og, altså, og man skal jo heller ikke pare sig med hvem som helst. Nej, ikke? Slet det er, ikke jøder og jøde. Nej, det er jo, der har for, for vi allerede nydenbærende låne, tilbage i 1935. Men du har ret i, at, at det er jo... Men, men det er det, man kan sige, tilfældet her, det hedder også øh, sagen Barnet Knaver. Øh, det er sådan set det, der, der er ligesom er udgangspunktet for, at man begynder at iværksætte det her program. Og, altså, før, og, ja, og ja. før det har du også tvangstigitalisering. Det, også... tvang... det er jo en del af det, kan man sige. Det er jo sådan optakten til det. Det, det har du, ja, helt okay. klart. Og hvornår finder det sted? Jamen, det finder jo allerede sted der i, i 7, 8, 39 der har vi jo allerede tvangstiliseringer af folk, øh, nemt med, med fysiske handicaps, det kan være alkoholikere, og, øh, vi har så også eksempler på homoseksuelle, der, der, der bliver tvangstiliseret. Der er i for mange forskellige grupper, der pludselig bliver involveret i, i det her udrensningsprogram for at rense samfundet for, for ukurrente mennesker, om jeg så må sige, eller folk, der ikke er, er systemet værdigt. Men de her forældre, de sætter sig i gang i, i det her projekt. Officielt sætter de dybest set gang i det her projekt, og det får så nogle medarbejdere i, i førerenskanset lige til at begynde at iværksætte og sige godt nok, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi bedst organisere det? Uh, Viktor Brak og Philip Buller er de to, der ligesom er sat på sagen af føreren selv, prøver at finde ud af det her, hvad kan vi? Problemet er bare, at der er ikke noget retsgrundlag for det. Der er ikke nogen retslige juridiske myndigheder, der retificerer det her. Så man arbejder jo sådan lidt på et, et sidespor, bilateralt kan vi jo godt kalde det, og det siger måske lidt sig selv, for det er klart, at på den ene side man gerne har gennemført det her program, på den anden side er det også svært at gå ud i offentligheden og få retsmyndighederne til at sige, at det her det skal vi have, have en juridiske retningslinjer for, hvordan vi gennemfører. Men, men, men undskyld mig, øh, og det kan godt være, at det er nok min viden her, men så altså, mm. retsstat. Det var jo ikke noget, jeg sige, selvom det særlig meget. Offentlig. Nej, jeg vil sige, det, det er rigtigt. Hvorfor alt men, den ja, og det en omstændighed her? Det er selvfølgelig også en overspringshandling et eller andet sted, kan man så sige, ikke? Men, men det er lidt pudsigt, for det bliver faktisk diskuteret både af, af Victor Brak og Philip boler som, som er de to hoved, hovedaktører i hele det her program, der diskuterer man rent faktisk internt, jamen, kan vi lave et retsligt grundlag, der kan ratificere, at vi går ud og gør det her. Det handler også om at få befolkningen med sig, og det er jo sådan det næste skridt, det, det er man jo også på passel med, fordi man ved jo godt, at går man for, for hurtigt ud i offentligheden, og siger, at det er det, vi dybest set gerne vil, så vil de formentlig også møde en ret stor modstand, og ikke mindst blandt kirkesamfundene. Og det er jo også det, vi ser senere hen gang ind i 1941. Der er en del kirkesamfund, der, der protesterer, fordi programmet kan ikke hemmeligholdes. Der er jo masser af mennesker, der ved, at det her foregår. Og meget kort, hvor der, <hømmen> det bliver sat på skinner, det her. Hvor ja. foregår det hen, og hvor mange er involveret? Og der er rigtig mange mennesker, jeg har ikke et samlet tal på. Jeg kan i hvert fald sige, at der i de officielle dokumenter, der ligger, så er der i hvert fald 40 læger, psykiater, der står for at være vurderingsmænd, skyndsmænd i forhold til, hvem er det, der er en faktisk ombringelse eller ej. Det foregår ved, at man, man etablerer seks såkaldte morcenter og euthanasianstalter, populært kaldet, øh, som er spredt rundt i, i Tyskland, de fem af dem i Tyskland, og så et i Østrig uden for Lins. Hvor mange mennesker kommer det til at gå ud over? Altså, officielt så er det jo i hvert fald 70.000 mennesker, uofficielt er det formentlig mange flere, og det handler lidt om, at mange af de øh, sygejournaler og sagsakter, de er destrueret. Man har nogle i lister i Bundesarkivet, øh, men men de er ikke komplette. Og hvad forklarer man øh, de pårørende? Hvilken forklaring får de? Jamen, de får den forklaring, jamen, altså folk er jo døde af pludselig opstået sygdom. Det kan være alt lige fra tuberkulose eller hjertetilfælde eller epileptisk anfald. Der er jo mange forskellige dækforklaringer forklaringer på, at, at de pludselig er døde og borte. Men problemet er jo, at de er jo simpelthen dræbt. Og hvordan blev de slået ihjel? Det gjorde de ved gaskammer. Man har simpelthen indrettet gaskammer i de her, Øh, moranstalter, hvor mange af dem er tidligere psykiatriske anstalter, så der har man i kældrene der simpelthen indrettet særlige gaskammer med konmonoxid, flaskegas simpelthen. Og hvordan slipper man af med lignende? Det gør man simpelthen ved at kremere dem. Man brænder dem. Det her lyder fuldstændig som uh, prototypen for, hvad der senere hen kommer til det at ske. Det er nemlig også, og det er jo også, kan man sige, prologen til, til det næste skridt, og det er jo nu nævnte før, Aktionen har et udrydelseslejrende, men hele udryddelsesprojektet ja, det er det. Og mens vi er ved det, det kan vi jo lige så godt beskrive her. Hvem beslutter, at aktionen Reinhardt, er det, er det Reinhardt, hvem er det øvrigt? Ja, og man, man, historiker mener helt, helt klart, at det må være en, en reference til Reinhard Heydrich, der blev dræbt i ved et antaget i Prag i 1942. Og det er jo manden, der står i spidsen for Warschau-konferencen, hvor man det. finder på det, der hedder den endelige løsning af jødeproblemet, som ja. man også, det er jo, nazisterne, det ja, jo, ja. Uh, the Final Solution, de Endløsninger. Uh, og den ene løsning, hvad går den ud på? Jamen, den går simpelthen ud på, at, at du samtlige af Europas jøder. Det er det, det handler om. Ganske enkelt. Og der er aktionen uh, sige, en vigtig del. Uh... Det er en væsentlig del, det må man sige. Fordi som du også nævnte i indledningen, det er jo, at alene i de tre lejre, der blev Sobibor og så bliver der jo omkring 1,7 millioner jøder. På relativt kort tid. Så det vil sige at mellem en tredjedel og en fjerdedel uh, af de jøder, der bliver myrdet i det hele taget. I det hele taget. Det, det, taget ja. Kan ja. Aktion Reinhardt. De står de for. Lejerne tegner ja. sig for. Og, og øh, men, men, hvem er det, der står i spidsen for aktion Reinhardt? Øh, hvem kan man sætte i spidsen for det? Fordi det er jo ikke øh, Reinhard Heydrich, ja? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er jo, øh, der sidder jo en. Og Odileko Blotsnik, som, som sidder i Lublin som, som øverste leder af, han blev udpeget som øverste leder af denne her aktion, Reinhardt, og det er jo noget, der går, kommer helt op fra, fra himlen selv, at man skal have sat i gang i, i hele det her projekt med at forflytte jøderne, som det så så smukt hedder. Øh, Dybest set så dækker det jo også over, at man simpelthen skal have dræbt og elimineret så mange jøder som overhovedet muligt inden for det besatte Polen og til generelt og for også også Det er sådan noget helt andet. Og vartegav, <tryk> det er sådan den her... Det, det her det gamle Vestprøvsel. Det er det gamle Vestprøvsel, Som er ja. en del af Polen, det er op til, op til Østersøen. Ja, det, det præcis. Ja. Øhm, øhm, Odilo Globocznik er en østriger øh, så, så vidt ja, jeg ved. Og, øh, og, og Og altså i spidsen for det her. Øh, men det er vel ikke ham, der er sådan den udførende part i virkeligheden. Han er sådan den, overordnet... Ja, han, han, han er, hvad kan man sige, den, den overordnede organisator i hele det her program. Øh, og han indgår rent faktisk en aftale med Førendskancelli i Berlin. Fordi det er Førhåndskanseliet i Berlin, der rent faktisk har personaleansvaret for alle de ansatte, der nu er ude i de her seks moranstander. Øh, men i og med, at man er nødt til at lukke eutanasiprogrammet ned, der officielt i august 1941, uofficielt fortsætter det, øh, så har man nu en gruppe af mennesker, som man skal have gjort et eller andet ved. Man ved jo også godt, at de, de ved jo dybest set for meget, så vi kan egentlig ikke bare slippe dem løs ud på gaden, fordi så vil de formentlig tale over sig, på trods af, at de her rent faktisk har, har underskrevet en tavshedserklæring. Så det, man rent faktisk gør, det er, at Viktor Brak, der, der sammen med Odilo Globot, Globotnik øh, laver den aftale, jamen man kan udlåne det her mandskab til Globotnik i Polen. Og så kan man begynde at initiere hele aktionen, Reinhard. det. vil sige, at det mandlige personale, det skal man lige holde sig for øje, der er ikke nogen af kvinderne fra øjsternesinstallerne, der går med i, ind i Polen. De bliver faktisk udlånet til Globotnik til at sætte i gang i hele det her projekt. Og han er jo så øh, selvfølgelig medlem af den øh, organisation, øh, og han er jo officer, holdstående officer den, i den organisation, han gruppefyrer ja, ja. i, øh, i SS, som er jo dem, der står for, ja. for det her. Det er, jo, det, det er meget vigtigt, at SS, øh, øh, altså det er dem, der er den udførende part, og mange af de her mennesker, som øh, vi skal tale om, de, de har jo rang i, i den organisation, øh, SS. Vi er inde på, at øh, 1,7 millioner mennesker møder overvejende, mm. øh, bliver slået ihjel i Aktion Reinhardt-lejrene. Og sådan helt overordnet. Hvad, hvad, hvad sker der sådan med, med, med de her ofre? Hvordan, hvordan er det organiseret sådan? Øh? Man kan sige, at vi snakkede om det før. Man kan, det, udgangspunktet er jo lidt den samme proces, som det, der foregik i øje- og Og her er det jo så lidt større skala. Omvendt er det jo lejr der kun er baseret på at folk. Men, men det er simpelthen godstog, gods, der kommer ind, hvor ofrene bliver afladt på en særlig rampe. De bliver bedt om ret hurtigt at bevæge sig hen til et særligt område, hvor de skal både afklæde sig, men også aflevere deres værdigenstande. De får så at vide, at I får selvfølgelig en kvittering eller et nummer, og så kan I så bagefter komme og hente jeres ting. Nogle steder er der også beretning om, at man får udleveret et håndklæde og noget sæbe for at berolige og for at foregive, at nu skal I ind i bad, fordi før I bliver sendt videre øst på til andet arbejde, jamen så er det vigtigt, at I er rene. Og det, det er det, der jo nogle, der er nogle af der siger, at folk falder relativt meget til ro der. Vi hører ikke så meget om, at der muligvis nok også har været en hel del uro, for det har der formentlig været, kan man forestille sig, når, når godsvogne kommer ind med 1000, måske 2000 mennesker, der bliver aflasset på, på en rampe. Jamen, det er, jo, det er jo en kæmpe mængde af mennesker, man pludselig skal til at tage hånd om, så panikken og usikkerheden og utrygheden, den har selvfølgelig været der. Og der er også nogle få beretninger om, at man er nødt til at skyde enten ind i mængden eller skyde varselskud for simpelthen at få ro på. Og det, man skal ikke forestille sådan nogle kæmpemæssige krematorer øh, ovenudvæld? Eller hvad hedder det, undskyld, øh, gaskammer? gaskammer. Nej, det, de første gaskammer, man etablerer i blandt andet Bævsæt øh, og også i de to andre aktioner er relativt små, forstået på den måde. <coughs> at det er, er bygget over samme koncept. Det er typisk tre gaskammer, øh, men der er simpelthen ikke plads til det. Og hele Logistikken bryder også ret hurtigt sammen, når man har sat gang i det her projekt. Det er ganske få måneder efter, der kan man se, at der er simpelthen ikke kapacitet nok. Vi kan ikke nå så mange ofre, der kommer. Jamen, vi kan ikke nå at få dem igennem hele denne her modus operandi eller mor-proces, øh, som, som det jo dybest set jo er. Så man er nødt til at udvide dem. Øh, og i triplinker, så, så når man altså op på en, en, en væsentlig større kapacitet. Det gør man også i Sobiborg med helt op til 8-10 kammer for simpelthen at tage aflastning, fordi der er så mange offer, der skal igennem. Når de så endelig er kommet igennem gasset, bliver de trukket ud af jødiske arbejdskommandoer. I første omgang begraver man dem i store massegrave, men det er jo lidt svært at skjule. Sommervarmen træder ind, de her massegrave jamen, de begynder taler, at bevæge sig, fordi lignende svulmer op, de ruller ud over kanterne osv. osv. Og man er simpelthen nødt til at prøve nu at skille sig af med dem på en mere effektiv måde, altså lignende. Og der, der beslutter man sig simpelthen for, at man begynder at kremere. Man, man øh, sørger for at få nogle øh, jernbaneskinner ind, så man kan lave og svælder ind, så man kan lave nogle kæmpe ligebål, udendørselige ligebål. Altså riste i virkeligheden? Simpelthen riste, ja. Og så, og så slipper man af med, med asken på, på fuldstændig. Ja, det graver man enten ned med, med sandet. Æ, nogle steder smider man de i floder og hvad det nu er, man kan komme sted med. Men typisk så omblander man asken med, med sand og jord, og så graver man det ned igen. Og for inden har man jo også klippet håret af kvinderne. Man har også klippet håret af kvinderne, det er rigtigt, for det kunne bruges i krigsindustrien øh, rundt, om, rundt omkring. Så, så det, det gjorde man helt bevidst. Og de såkaldte arbejdslødder har så sørget for at plønne øh, de her mennesker for alt, hvad de har, og sorteret det, ja. og, og så, så ryger det jo så til... Ja, hvis noget af det kan bruges til, til, til soldaterne, så kan det jo gå til dem, og, og så er det jo så SS-organisationen, der så hånd om det. Og, det er i allerhøjeste grad, så beklædningsgenstanden, det bliver samlet, øh, der sidder skrædder også i nogle af de her lejre, der, der simpelthen sørger for at sortere, reparere og hvad det nu er. Så bunter og godsvogne af mange tons beklædningsgenstande det ryger via Dublin tilbage til, til Berlin, og det samme sker også med alle og det er jo der den store interesse, både fra mandskab, men også de højere SS-officerer, og Berlin, hvor interessen jo voldsomt stor, for det er jo der, værdierne er. Men alt det her, det, det stopper bræts, ja. øh, og man må skjule sig. I for til de her leger er placeret sådan steder, hvor der, hvor der er langt til byerne, og sådan ude i skove og andre steder, ja. så man benødt til at skjule det her. Mm. Det, det stopper allerede, allerede. det stopper i 1943, det er rigtigt. og øh, dødsmaskinerne arbejder videre andre steder, men altså, lige de her aktion Regnhardt, de bliver lukket ned i 1943, Hvorfor sker det, og hvad, og, hvad, og hvad sker der så med personale efterfølgende? Jamen, det sker jo på baggrund af, at der blandt andet er en opstand øh, i Sojborg og Treblinka, så man vælger simpelthen bagefter at, at nedlukke lejerne, øh, og så slette alle sporene. Man har nok også kigget lidt ind i krystalkuglen og se, at Den er på det tidspunkt det jo ikke specielt gunstig over for den tyske her. Så hvis vi skal slippe ud af det her, så er det vigtigt, at vi får slettet så mange spor som muligt. Og der er man jo allerede i gang med, når man nu kræmerer det her lige, så kan man grave asken ned med sand og jord. Man begynder så også i forbindelse med, at man simpelthen nedlægger lejerne, at man overplanter dem med forskellige bevoksninger. Og i treklinger der anlægger man faktisk et lille bundehus, og placerer rent faktisk en lille ukrainsk familie. Så det ser ud som om, at der rent faktisk har boet en bondefamilie på det her sted i, i flere årtier. Hvilket selvfølgelig ikke er sandheden. Så man forsøger at slette så mange spor som overhovedet muligt. Hvor, hvor ender så de her, her personale? De, de skal jo på en eller anden led, øh, lave noget fornuftigt efterfølgende, og, og de bliver jo faktisk sendt væk. De bliver simpelthen sendt langt væk. Langt væk. De bliver sendt rigtig langt væk. Det er fuldstændig rigtigt. Det er klart, ligesom under organisereaktionen, da den sluttede, jamen, man har pludselig en gruppe af, af, af mænd her, omkring 120 mand i hvert fald, som jo dybest set, du ved, lidt for meget. Så det, man gør i stedet for, det er, at man, øh, man sender dem simpelthen til partisanbekæmpelse i, i Jugoslavien og i den øh, nordøstlige del af Italien. Og det er blandt andet også under Globotniks ledelse. Man har hovedsædet Triest, hvor man i en gamle rigsfabrik har indbladet etableret et, et øh, hovedkontor, hvor de her mennesker dybest set, du skal, eller mandskabet dybest set skal udgå fra, men så skal de altså indgå i partisanbekæmpelse, Og det er de jo slet, slet ikke parat til på intet tidspunkt, for de har jo ikke den kampefaring, der skal til. Så de render rundt i Kroatien, og hvor det nu ellers er henne, og skal, skal finde og nedkæmpe partisaner. De gør det også i dele af, af den nordvestlige del, eller nordvestlige del af Italien. Og så er der en lille del af dem, der også, der er blandt også fra stang, der stadigvæk skal sørge for at se, om man kan, kan opspore jøder og også pløndre dem, om der er relativt få jøder tilbage i den del af, af Italien. Men derfra, så når det hele det tredje rige går i opløsning, så er det derfra, at de her massemord, de undslipper, hvis ikke de bliver omkommer undervejs. Det sker jo blandt andet for Christian Vigt. Det gør det. Der er flere Det er netop rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og, og så og så, ja, så sluser de sig selv ind tilbage i samfundet ja. i, i det senere vesttyskland og mm -hmm. i Østrig. Mm -hmm. Og øh, nogle af dem, de, ja, de starter sådan set øh, et liv op igen. Øh, og, og så er der jo så en efterfølgende en, øh, for nogle af dem en, øh, en krigsforbryderproces og nogle af dem blev også dømt. Det skal ja, vi jo øh, ja. sige. Så kan man så diskutere, om de fik en passende straf. Øh, det, det er sådan det, lidt med forskel. Øh, det, det, kan vi, det kan vi vende tilbage til. Ja. Øh, vi kan starte med, med en af dem, Jemfrid mm -hmm. øh, Ebold. Øh, han er jo sådan set en, der, har, der er med begge steder. Øh, han er såkaldt øktonensi-læge og i øvrigt også øh, lejerkommandant øh, på et tidspunkt øh, i en af de her aktioner. Øh, Leier. Det er rigtigt. Han, han, øh, han starter jo sin karriere ved at være øjtenasilæge, og derved også at være en af dem, der er med til at, at dømme mange af de her sindslidende til, om de skal leve videre eller ej. Øh, og der har han jo faktisk med til rent faktisk også at, at vurdere mange til, simpelthen skulle, øh, til til at skulle blive dræbt. Øh, men han fortsætter som vi lige har om, han fortsætter jo sin karriere, hvis man kan kalde det det, i, i Treblinka, hvor han bliver Treblinkas første lejekommandant. Problemet er bare, at han er jo ikke en ung organisator, så allerede ganske kort tid efter han er indsat, jamen så bryder hele logistikken sammen for ham i, i Treblinka. Han kan simpelthen ikke nå at følge med med de mange, mange tusind mennesker, der kommer ind i lejren. Så man er faktisk nødt til at fratage ham bestillingen om jeg så må sige, som lejekommandant. Men står dog i spidsen for at drab på 280.000 mennesker, så altså noget har han dog ansvaret for. Det må Men, man men, men, men han, øh, han er simpelthen udublig til det arbejde, fordi det, det, er, noget, det er en butik. Det er simpelthen en butik, Der er flere beretninger om, at, at, øh, at, at blandt andet også Frans Stang kommer også med den bemærkning, at når første gang han kommer til lejren, fordi han skal jo så dybest set være med ind og kigge på, jamen hvad er det, der sker her, og skal han så potentielt overtage ledelsen af lejren, det kommer han så også til. Men på vejen i lejren, så kan man jo rent faktisk se, at der ligger og flyder lige rundt omkring. Nogle af de jødiske fanger og ofre der er ankommet til lejren, de render rundt derinde. Der er ikke styr på alle beklædnings, de frangrøde beklædnings- og værdigenstande. Så, så der skal simpelthen styr på det. Det har, har Eberl ikke haft, haft styr på, ganske enkelt. Han er simpelthen brudt sammen i hele det her moras af rigtig, rigtig mange mennesker, og en logistik, han ikke har fået op at køre. Ebold, der er jo østrigere og jo ja. der også har en, en baggrund øh, som øh, nazist, øh, mm -hmm. fanatisk nazist. Øh, han, øh, han har faktisk mere held med at være leder af Øtjenésianstalten Bernburg ved Saale i delstaten Sachsen, Anhalt, hvor mere end 10.000 sindslidende, og handicappede patienter øh, bliver myrdet. Øh, så øh, noget kan han finde ud af. Det må man sige, det kan han. Og <coughs> han er faktisk også en af de hvad kalder man sådan noget, hovedaktør, fordi det her med, at man skal finde begrundelser for, hvad er det for noget, folk rent faktisk er døde af under højtanasiprogrammet, der laver han rent faktisk en række lister med, at hvis folk har de og de symptomer, så kunne man godt pege på, at de i stedet for er blevet omkommet af, hvad det nu kunne være. Det kunne være et lær hjerteslag, det kunne være et lungebetændelse, eller hvad det nu kunne være. Så der laver han nogle meget detaljerede lister med, potentielle symptomer, og så kunne man angive en, en mulig dødsårsag, der hedder dit eller dat. Men øh, han ender jo sådan set også øh, i, i, ved Adriaterhavskysten, øh, hvor han... Øh, ja, altså... Der, der, og hvad sker der så øh, derefter med ham? Han bliver rent faktisk også taget til fange. <clears throat> men, men, men før han overhovedet når at få kommet for en dommer, jamen så hænger han rent faktisk sig selv i, i, i cellen. Og der har jeg også et pænt billede af, som jeg har fundet frem. Men, men øh, det gør han rent faktisk. Han vil ikke stå, stå til ansvar for en dommer, og sikkert også have frygt for. Og det er jo mange af dem jo, der har den frygt, at de rent faktisk bliver dødsdømt. Horst Schumann. Øh, koldblodige morder i hvid kittel. Øh, det er lyder som en rigtig prototypen på sådan en nazistisk læge, øh, som vi kender fra Hollywood. Finder. Ja, der, der er ikke meget empati hos, hos Horst Schumann. Han sidder i, i, øh, som en af de ledende læger i Sonnstein, som er en af en anden af de her ojternasi og der er han, han er flittig til det. Og, og, og den ligger, det ligger tæt på, på Dresden? Det er tæt på Dresden. Det er en lille by, der hedder Pirna, der ligger nogle ganske få kilometer uden for Dresden. Det er rigtigt, ja. Og øh, også øh, karrierebevidst og ja. øh, begejstret nationalsocialist. Der er ingen tvivl om, at, at ligesom Eberl, så er, er han karrierebevidst, fordi det her, det har både Eberl og også Schumann set som en, en, et spring frem af karrierestigen af, af lægevejen. Det er der ingen tvivl om, ja. Og så han jo, går han jo også i, i Josef Minkles fodspor øh, med at, øh, at lave forsøg i, øh, i Auschwitz. Det er rigtigt. Han kommer til Auschwitz på et tidspunkt, og der deltager han faktisk også, eller der også en række forsøg. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Bestrålings- og steriliseringsforsøg, det ja, lyder det ikke rynken. rart. Nej, det er med røgten, at man laver nogle forsøg for at se, om man ikke nemmere kunne sørge for at få folk stillet i Og hvis man ikke allerede nu var chokeret og sagde, at det her lyder ikke som en rar person, selvom han jo har taget lægeløftet osv. Hvad er det han... Du kalder ham en koldblodig morder. Det er både aktion han deltager i... Men, men, men hvad, er, hvad er ellers, der kvalificerer til, at han øh, altså, det, det de... jeg synes, man godt kan sige, at det prædikat, man godt generelt kan sætte på, på en mand som syvmand, det er den fuldstændig manglende empati. Altså han, han er virkelig en af de, jeg vil ikke sige få, men der er jo nogle stykker men men er virkelig en af dem, der overhovedet ikke har empati for sine ofre. Slet, slet ikke. Og det kan man jo øh, bare erfare. Altså, de her bestrålingsforsøg, det, det handler om, om kønsorganer, altså på ja. unge mænd. Altså, ja. det at, at foretage operative indgreb, ja. og forbrænder øh, offrenes kønsorganer ja. øh, foruden forfærdelige så øh, Og og, og, og formålet, det fortaber sig. Der, der er ikke sådan nogen det om det kan man så har lægevidenskaben, så vundet terræn på grund af det. Det, det. det helt beskrives som ret ineffektivt, og han fortsætter jo med sine syge eksperimenter i ja. så ikke Men han ender også med at blive indkaldt til, til, til magten som, som læge, og, men undslipper Øh, og faktisk... Øh, og, ja, han, kommer, han tager til Afrika. Det er korrekt, ja. Han, øh, han skjuler sig ned i Ghana, indtil man rent faktisk får lavet en udleveringsaftale mellem Vesttyskland og Ghana, øh, i og med Vesttyskland selvfølgelig er interesseret i, at få ham, ham udleveret og retsforfuldt, men der går faktisk en del over. 66, ja. det er først, der skal være et statskub, det, det er der jo tit ja. dernede på de Det det, det, ja. det kan vi jo, det er jo ret rent objektivt. <laughs> øh, og, og så bliver han så udleveret til, til Vestjyskland, og, og så starter de så i uh, 1970, og der er der altså gået 25 år. Det er der. En, en, en, en forundersøgelse. Det er der. Det er relativt set efter, og man skal også lige byde mærke i, at selvom der rent faktisk er en række, eller er proces imod ham, og anklager og så videre. jamen så vælger man jo dybest set til sidst at frafalde øh, det hele, fordi han bliver aldrig dømt. Ja, altså han blev ellers øh, anklaget for at have myrdet 30.000 mennesker under ja. eutanasien. Det er jo pænt mange jo. Det er rigtig mange. Og, øh, og mindst 20-30 fanger i Auschwitz, som følger sine grusomme eksperimenter. Altså det er så nok det, man har kunnet finde frem, til. han også ikke har sikkert haft flere på, på samvittigheden. Og det er jo så øh, på grund af dårlig helbred, at øh, de... Øh, måske ikke øh, øh, køre retssagen igennem. Man kalder det også for en, øh, en ren justitskandale. Øhm. Ja, der var en del. Når man læser i, i samtidens tyske aviser og medier, så ser man virkelig, at der er en, en, en protest mod, at man virkelig ikke kan få en mand dømt. Men Horst Schumann, han øh, lever indtil 1983, hvor han dør som umiddelbart som 77-årig, så han fik jo, eller 76-årig, han fik et, et, et, et forholdsvis langt liv. Så kan vi gå videre til den næste, Rudolf Lohnauer. Også en masse mordere. Mm. Det er rigtigt, Rudolf Lohnauer, han sidder som ledende læge. Det er sådan set pendant til Sjumann. Han sidder bare i Hartheim, i en af de andre øje-tenesieranstalt, og der er lidt uden for linds, hvor han sidder og agerer, om jeg så må sige, i Han har dog så en en kollega, øh, en der hedder Georeno, som også er læge, men, men øh, måler har rent udsagt sagt ikke til sokkerholderne, fordi han er øh, lidt modsætning til Rudolf Flonauer, som, som i den grad jo er meget dedikeret til opgaven øh, med at få drejt de her øh, sindsledende, så er hans, hans counterpart, om så må sige, eller hans co-pilot i hele det her projekt, Georeno, han er faktisk øh, han, er, han er virkelig følelsesmæssigt kvaler, det er jo lidt pudsigt at læse, at der er rent faktisk blandt en af lægerne er en, der, der ligesom træder det skridt tilbage, og det handler blandt andet om, at han sygemælder sig i gange. Han var på rekreationsophold øh, og forsøger så vidt muligt ikke at være i Hardheim. Men Rudolf Lohnau, som, som du nu hæver frem her, han, øh, han, han gør det ivrigt og har gjort også sin egen praksisk klinik inde i Linds. Så han har lidt en, en dobbeltrolle, om jeg så må sige. Han har både sin egen klinik og så er han dedikeret til opgaven her, hvor han tog ud til Hardheim og så sørger for at gennemgå når patienter nu kommer, der er sygejournaler, det kan man så sige, det er jo en meget nødtørftig gennemgang, For det dybest set handlede om, at man skulle lave en medicinsk gennemgang af den pågældende patient. Det skete du faktisk ikke. Det var jo stort set, øh, talt kun at spørge om, om, om vedkommendes navn, hvis vedkommende overhovedet var i stand til at sige sit navn. Og så lige skemme en sygejournal, og så var ellers processen jo helt standard. Det var at få dem ind i et gaskammer. Og, og Lundauer er også østrigere. Han er også Der østrigere. Der er rigtig mange østrigere her, og, og han har en lidt, udover at han er selvfølgelig læge, mm. øh, det har vi fundet ud af. Du kalder ham for lystmorder, øh, men han, har, han er også duellant øh, ja. og han kommer ud af det her Øh, højernationale studenter samfundet, mm. som findes rigtig. i Østrig og ja. synes, er jo stadigvæk. Øh, det gør det. Øh, Men Det er hvor man kæmper med. får man sugearmer, man kæmper ja. med klinger og sådan noget. Ja. Ja. Og, øh, og det er han også glad for. Og, og, og det er han i, i så stort omfang, at han jo kommer til at slå en duelant ihjel, altså rigtig. mens han er studerende. Ja, det er med, men det er der, det under en, en duel, som du selv siger, så øh, ender det rent faktisk med, at han kommer til at, at anrette et dødeligt stik på hans, hans land, som så viser sig at gå hen og dø af det rent faktisk. Og han bliver, så også, bliver faktisk også anklaget for, for, for morforsøg. Øh, men han benægter heller ikke, at han har kommet til det. Øh, men, men af omveje, så bliver han rent faktisk frifundet for det, og han bliver faktisk lidt af en helt i sin, øh, sin studenterkreds. En ting er, at han for har borget flere mandsurer. Det er lidt svært at se på nogle af de billeder, der eksisterer af ham i dag. Men det er der dog flere, der siger, at han har haft. Men, men han bliver lidt en held i det her. Det gør han. Men, og det her, det sker så altså i 1926. Ja. Øh, og det er så altså en, en 19-årig student fra øh, Tyrol. Øhm, han bliver, altså, øh, man får næste resten, så næsten til at sige, han bliver naturligvis medlem af NSDAP allerede i 31, og SS mm. i 34. Mm. Og så øh, får han så sådan en... Øh, en ja, forholdsvis middelmodig lægekarriere, indtil han blev indrulleret i, i, i T4. Ja. Og, øh, og hvad, hvad han, han, øh, han har vel også noget at gøre med, med Christian Virt. Det har han. altså Christian Wirt er jo, jo den overordnede inspektør. Øh, Christian Wirt har vi jo i tidligere program også været inde på, men Christian Wirt sidder jo som, som, som den overordnede inspektør for alle de her seks moranstalter. Det vil sige, at han skal sørge for, at den organisering af de procedurer, der nu er for, for aflivning af, af de sindslidende, at de rent faktisk også bliver overholdt på de her seks måneder. Der går han jo helt ned i både i, i, i det administrative, i fabrikveksling til, hvordan proceduren rent faktisk er, når, når, når offerne kommer, at de skal mørdes. Ja. Så det er sådan set hans, man kan ikke sige hans overordnede, men, men det er i hvert fald hans pendant, fordi Rudolf Lugnavn sidder jo faktisk som, som, øh, som, som leder af Hardheim. Altså han har det overordnede ansvar for, for moranstalten Hardheim. Men han øh, deltager ikke i aktionen, Reinhardt? Nej, det gør han rent faktisk ikke, fordi han fortsætter rent faktisk, efter og, til 4 om så man sige at Øjttalasiprogrammet officielt er lukket ned der i, i senesommer 41, så fortsætter han rent faktisk sit virke i den uofficielle, uofficielle del af Øjttalasiprogrammet. Det fortsætter jo. Øh, det bliver ikke lukket ned med et jerngitter, over for offentligheden, så vil man, lukker man det ned, men, men det, det foregår jo stadigvæk rundt omkring, og der gør det man det så bare decentralt ude i de forskellige psykiatriske anstalter. Og der er han en af dem, der gør det, sker der så bare ikke med gas, men der er det typisk ved dødelige injektioner, fenobarbitaler, en eller anden, klar, en eller anden øh, substans, eller, eller sovetabletter, så patienterne simpelthen sover ind, ganske enkelt. Men øh, i 1943 og indtil 1944, der tjener han som som levede Fælddasserat, og øh, han er jo i han er frivillig SS-division, prins og på på Østfronten. Ja. Men øh, det går skidt øh, for nazisterne og, og Tyskland, det ved vi. Øh, så han er en af de øh, nazister, øh, som vi også har hørt om i tidligere programmer. Øh, konen og, og, og ham og konen, de begår selvmord sammen det det. Med, ja. med, med børnene, øh, med gift. Mm. De har to små piger, og de begår selvmord den øh, 4. maj 1985. 40. Ja. Øh, nu skal vi tale om en, en anden herre, en lidt, lidt ældre herre, de andre de er sådan lidt yngre typer, ja, og de er født omkring 1. verdenskrig. Ham er, ja, han har været i 1. verdenskrig. Mm. Øh, Adolf Wahlmann, ja. øh, født 1876. Reformpsykiater, det lyder jo egentlig meget progressivt, også, og massemorder, knap så meget. Ja. Reformpsykiater... Ja. Øh, det, det må du forklare. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså Anders er, er jo et, et pudsigt tilfælde, vil jeg sige, fordi han går faktisk fra at være netop, som du siger, ret progressiv. Og han er en af de tidlige fortaler for, at sindslidende psykisk handikappede rent faktisk ikke bare skal spærres inde i en celle eller fixeres i en seng. Nej, de skal aktiveres. De skal ud og lave noget. Det kan være noget med have, gardneri eller andet. Det er han var fortaler for, at, at det, det er noget, der er godt. For, for helbredelsen og i det hele taget for at føre et om jeg så må sige, værdigt liv også som sindslidende eller psykiatrisk øh, patient på daværende tidspunkt. Men, men den svinger jo så pludselig, fordi på et tidspunkt så går han nu mere og mere over i retningen af, jamen de her sindslidende, de fører jo dybest set et uværdigt liv. Så da hele det her program begynder at udvikle sig i programmet, så bekender han sig fuldstændig åben til, at det er det, der måske med de her mennesker. De har jo ikke noget værd i livet. Det bedste for dem er rent faktisk, at de ikke, at de bliver fris for de her lidelser, som han også øh, på et tidspunkt er inde på. Men altså, det her progressiv spor her, det, mm. det ændrer sig? Ja, det gør det jo ved simpelthen, at han får han faktisk på pension, før han bliver, bliver en del af hele det her morprogram. Altså i den decentrale fase, om jeg så må sige. For det er jo efter, at T4 at jo ikke længere er den officielle, for det her projekt, men han bliver involveret i, øh, i, i Hardamer, der ligger nede i Hessen, en tidligere psykiatrisk anstalt, hvor han bliver indsat som, øh, som lidende læge dernede. Øh, og han er jo, og på det tidspunkt har han bekendt sig til øjtenasi, så det er ham, der kommer til at stå for at være med til, at sammen med nogle af sygeplejersken, blandt andet også øh, J.M. Huber, som jeg har et lille portræt af også, øh, der er med til at udvælge de forskellige patienter, og der simpelthen skal ombringes og det gør de jo enten, som jeg snakkede om før, enten så at det er ved dødelige injektioner, eller så sulter de dem simpelthen ihjel ved en, en meget, meget fedt, fattig kost. Hvad, hvad bliver hans øh, indeligt? Jamen, han, øh, i og med, at den del af, af Tyskland bliver friet af de amerikanske tropper, så bliver han fanget, og han bliver også dømt ved en militærdomstol. Først bliver han dømt til døden. Øh, den bliver så dog ikke effektueret, at man trækker dødsdommen tilbage, men han får så i stedet for en lang øh, tukkusdom i stedet for. Men ham her, han er, en, øh, sådan, han, han er sådan overbevist, øh, altså det er et ideologisk projekt for ham. Altså, det her øje, ja, øje. det er nok et spørgsmål, om det er ideologisk i nationalsocialistisk opfald. Jeg tror snarere, vi skal se, at han er overvist om, at Øytanesi er det helt rigtige, jeg mm. tror, vi skal sætte skille Okay. Og det, det, det tror jeg snarere, at det han taler for. Han er ikke, jeg hører ham ikke, læser ham ikke, som værende en fanatisk nationalsocialist. Han er født i, i Koblenz, og det vil sige, det er sådan lidt andet område end de andre. Det er sådan med ja. midt-Tyskland, ja. midt-Vest-Tyskland, ja. og, øh, og han, øh, han har studeret medicin ved en masse mm. universitet og så videre, mm. og har også i psykiatri. Altså, han, han er sådan lidt øh, anderledes end de andre. Men, ja. øh, men det ender jo med, at han får livsvejt togthus ved retten i, i Frankfurt, mm. og, øh, og så bliver han, og det bliver det så øh, så får han yderligere anklager, øh, for at han begået drab, og så får han sådan en dom i 1949 til livsvejt fængsel, men så i 1953, øh, der er han 77, men han så benået og løsladt og dør så tre år senere. Der er han altså på, på, på, på fri fod. Nu skal vi også tale om øh, af nogle af de, øh, de kvinder, der er, der er med. Ja. Blandt andet en ja. Helene Hintersteiner. Ja. Og, øh, hvem er hun? Hun er i øvrigt også Østrigere. Nej, fra Lins. <laughs> nu er jeg ved det. Men, men en ganske ung dame, der, der har tidligere fungeret som kontordame ved nogle forskellige private virksomheder i, øh, i, i Lins. Ja, hun er født i nu så hun er omkring 31 år. På det, hun er omkring så. 31 år, ja. Det er hun. hun er faktisk, hvis man kigger lidt på, på fordeling blandt de kontorfolk. Og det er jo typisk damer, der bliver rekrutteret skriverske og stenografer og så videre. Så er de ret unge, også nogle af de sygeplejersker eller sygeplejere, der kommer til Heidheim, som deltager i hele den her morproces. proces Så er det relativt unge kvinder. Hun hører faktisk lidt til, og selvom hun er 31, det synes vi jo ikke er gammelt i dag, men, men, men den gang. Forhold, dengang kan man så sige, så har hun faktisk over alders for, for en hel del af de kvinder, der arbejder i Heidheim. Men hun bliver rekrutteret via et, et gavkontor i, i Linds, via en bekendt til at hun køre arbejde ved Hardang. Hun ved heller ikke, hvad det er. Dybest set er, hun kommer til at arbejde med, før hun står derude og øh, får at vide, hvad det, hvad, det, hvad det så er. Hun bliver så til gengæld også lovet, fordi hun protesterer faktisk i starten over, at det vil hun ikke være med til. Hun bliver faktisk også lovet, at hun kan få en eller anden form for ledende stilling. Hun bliver så indsat som daglige leder af kontor, det kvindelige kontorpersonale. Du beskriver den som kontorchef, det er jo Eller kontorchef, jo kunne det man jo sådan godt. Ja, det ikke helt sammenlignet med vores dages kontorchefer. Det er jo en helt anden stilling, men... men det er uh, en underordnet man, chefstilling. Det er en underordnet chefstilling, ja. Okay. Det er jo ikke helt for kvinder. For kvinder, ja. Og øh, tager hun som del i... Er hun en, der skruer på hanerne, kan man sige det? Nej, det er der ikke. Der er, der er ingen af kvinderne, der, der, der står nede i det helt centrale morbar. Der er ikke dem... Vi ser ikke kvinderne stå og skrue på en gashane. Det er typisk lægerne, der gør det. Vi ser heller ikke kvinderne nede ved krematorieovnen og skulle slæbe lige ind i krematorieovnen. Det er mænd. Det, de jo typisk er jo typiske er ved til, det er, enten som jeg sagde før, det er, at de sidder og skriver alle de her fiktive breve, dødsatester, øh, rundt til, til de forskellige pårørende om, at nu er herr Schmidt han er desværre død af en pludselig opstået sygdom, og det beklager vi meget, og urnen kan udleveres, osv., eller også så er der en lille gruppe af... også så er det køkkenfolk, for øvrigt. Det er jo også en meget klassisk kønsopdelt. Det skal man lige huske på, den rekrutteringsstrategi. Altså, man rekrutterer kvinder til typisk kontortchancer øh, til køkken, til vask, øh, eller også så er det sygepleje eller sygeplejerske, øh, som, som kan hjælpe de, de, de stakkelseoffre ned i, øh, til gaskammer. Hun beskrives som øh, fanatisk øh, nationalsocialist, medlem af, af nazistparti naturligvis. Mm -hmm. og, øh, og hun... Jeg mener jo faktisk ikke, at hun har begået nogen strafbare handlinger, da hun jo senere hen bliver anklaget for mm. med i mor og overgreb, sammen med fem fem andre øh, kvindelige ansatte. Ja. Og, øh, og hvad, hvad, hvad sker der med, med hende? Hun lever jo faktisk et, et langt liv, dør først i 1990, så hun bliver jo næsten Trinning. 80 år gammel. Okay. Over 80 år gammel, øh, hun blev ikke dømt? Nej, det gør hun ikke, og det er jo lidt pudsigt, om jeg så må sige, når vi kigger på det retrospektivt, for når man kigger på mange af de domme, der er over kvinderne, så er det enten ufattelig milde domme, eller også så er det, og det er snarere reglen end undtagelsen, så er det faktisk Så Der skal man måske kigge lidt på samtidig også, og igen også, at det er jo, det nævner jeg også på et tidspunkt, at det er jo mandlige dommer, der typisk jo dømmer de her mennesker. Og konceptet, eller opfattelsen har jo nok været, at kvinder er jo nok mere husmoderlige. Vi kan ikke rigtig se dem i rollen som morderske. Og det har uden, uden tvivl også influeret på, på en hel del af de her domsafsigelser. Det er der ingen tvivl om. Nu skal vi tale om øh, to øh, kvinder, og øh, også mm. kvinder. Øh, Maria Rab Maria, Maria mm. og Maria Wittmann. Ja. Øhm, ja. Den ene er Østrigere, øh, og det er den anden vist også. Det er den anden øh, også, Og er. Øh, hvad, øh, hvad er deres funktion? men de er jo sygeplejere og sygeplejersker, der, der jo hjælper til ørt. De det er jo lidt interessant, fordi de kommer faktisk fra lokalområdet omkring Hardtime. Så, så det er jo også et tegn på, at man også har været ude og rekruttere lokale. Øh, og det er jo sådan set jo måske meget belejligt, så behøver det heller ikke tage så langt. Men deres funktion, der er rent faktisk at, at være behjelpe, når nu offerne kommer med de her busser ind til, til Hartheim. Jamen, så at tage imod dem, og sørge for, at de bliver ledt ned i et afklædningslokale, og de skal fotograferes osv. Så, så det er deres hovedrolle. Det jeg synes, er det, sådan set beroligt berolige dem, og nu skal vi lige ned og have et bad. og ja, sådan. Præcis. Det, og... Er sådan, og det er jo også, der er jo noget psykologi i det. Og der er ingen tvivl om, at, at ikke med kvinderne har været gode til, det er min egen forestilling i hvert fald, har nok været gode til at kunne, netop som du selv siger, berolige de her offer. en slags omsæt. Ja, det kan du godt kalde det, Være lidt mere omsorgsfulde, og sørge for, at der ligesom kom kom ro på tropperne, og nu skal vi videre. Men de har jo ikke sådan en søgte job, som, øh, som sådan nogen, der skal føre, føre folk i døden. Nej. De, de, de, de det... regner med, at de skulle sådan noget forfaldende arbejde, ja. rengøring og oprydning og køkkentjeneste. Ja. Øhm, og de har jo ikke noget sådan, uddannelse som sygeplejerske i vores forstand, har de det? Sådan? Nej, altså det er ikke, ikke som vi kender det i dag. Ja. Altså, det er nogle af dem har været på, på andre anstalter. Det er sådan lidt ufagligt arbejde. Det, det kan du godt kalde ufagligt. Der foregik også en form for oplæring, det er der også nogle af de mandlige såkaldte eller der får. Man kan kalde det en læreplads, øh, men, men det er ikke, som vi kender det i dag, som, som øh, altså det stedet sygeplejeuddannelser. Det er der ikke. Øh, både Maria Raab og Maria Wittmann, de blev anklaget for medvirkning til mor, men bliver alle frifundet af retten i Lins i 48. Og det er argumentet det er, at de simpelthen under tvang og ufrivilligt blev udkommanderet til tjeneste på mm. Hardheim. De er de eksempler på, at der er nogen, der faktisk de blev lukket ind i det? Fuldstændig. Og, og og man skal jo skrive under på, at hvis man siger et eller andet, så altså de, de, de, de har, det er alle de her mennesker, vi har talt om, de har jo skrevet under på, at de det skal ja. ti stille, eller ja. så sker der alvorlige ting at sige. Præcis. Det er, alle, alle er tvunget til at underskrive en tavshedserklæring. Øh, men man kan selvfølgelig sige, der er jo, og det er jo også det, der ligesom gør, at de, de føler sig fastholdt i tjenesten. De tør ikke at bryde ud, fordi hvad er konsekvenserne? Kommer der til at ske noget med deres familie eller det er de sat i Det er jo også en af truslerne, Vandekristen Witt, som jo render rundt som inspektør. Han er jo opløret også er med til at rekruttere eksempelvis de to damer her. Øh, der er de jo meget klart at vide, jamen altså, hvis du bryder dit tagstidsløfte, så skal jeg nok sørge for, eller vi nok sørger for, at du bliver enten sat i fængsel, eller der sker det, der er med dig. i Ja, det er et lydspor fra tysk propagandafilm med kriselarm fra overfaldet på Sovjetunionen den 22. juni 1941, hvor vi her til sidst hører, at tyske soldater de fjerner simpelthen grænsebommen til Sovjet, og det sker et eller andet sted i Østpreussen. Og nu skal vi tale om nogle af de folk, der var Deltog i aktion Reinhardt, og øh, vi kommer jo ikke uden om at tale om øh, både Christian Wirth og, og Franz Stangl, men vi vil så også henvise til de to programmer, vi har lavet om ja. ham. Men ganske kort, Christian Wirth, hvem er han? Jamen, han fortsætter sin inspektørrolle i, i Polen, efter at man har opgivet hele Øjetanasi-programmet. Jamen, så er det ham, der er primus motor i at få oprettet, etableret den første udrydselslejr, Beusic. Hvor han nu selv aktivt går ind og hjælper til med byggeriet, blandt andet er det første gaskab, men så også for at få organiseret byggematerialer, så man simpelthen kan få den her lejer op og stå i hast. Den, den rolle fortsætter han med med at få initieret de næste og etablere de næste to øh, lejer, og så og treblingen. Så han har en organisatorrolle helt overordnet. Øh, så, så det ligger i god tråd med det han har lavet tidligere. Så har vi Stangen, jamen han bliver indsat først som lejekommandant i Sobiborg, men i og med, at det bryder sammen for, for Eberl i, i Treblinker, så at det øh, Stangen der bliver, bliver indsat som, som, øh, som, som lejekommandant der, og skal styre det. Det er jo to meget, meget forskellige typer, det har vi også været inde på i de tidlige programmer. Stangen er jo helt klart biokraten, der holder sig langt væk fra noget, der lugter af at skulle deltage, i noget, der har med moraktiviteter at gøre. Så han ser jo gennem fingre med, hvad der er rent faktisk, hvad hans personale dybest set gør, det blander han sig sådan set ikke i. Han skal egentlig bare sørge for, at hele morprocessen kommer til at, at køre, og dermed kunne stå, stå til ansvar over for Christian Wirt. Nu skal vi tale om øh, en af de sådan, underordnede okay. medarbejdere, men som også er vigtig her, øh, mm. en Josef Kaspar Oberhauser, ja. født 1915. Mm. Øh, ham kalder du for Skyggen, ja. og, øh, hvad betyder, hvorfor? eller Virts faste ledsager, eller mm -hmm. adjutanten? Altså, han er meget, meget tæt på, på Christian Virts, og Oberhauser, han er i fra en forstad til München, så han er altså sydtysker. Hvad er hans rolle i forhold til Virts? Jamen, han er, han er skyggen, han er ledsager, han er Virts faste ledsager. Han starter faktisk også sin karriere i øjternasiprogrammet, af andet brænder. Øh, men, men og en, en brænder, det er... En brænder, ja, det skal jeg sige. Det er en, der står for at kremere line. Det, kaldte man, det var sådan en jargon, man havde. Man kaldte dem simpelthen brændere, de mennesker, eller de mænd, der stod for at skulle kremere line, efter, efter de, sindssyk, de var døde. Og så, det var ja. også en typisk ufaglært job. Det var typisk ufaglært, der, der, der fik det. Ja, ja typisk. Og, og, øh, og så det, det er hans rolle under, under t fire programmet Det er det. Hvad er det så i, øh, i Treblinket? Jamen i Treblinka, ja, der kan man sige, der han er jo ikke for den måde aktiv i træpinker. Det, der, der jo sker med, med, med Oberhauser, det er jo rent faktisk, at han bliver. Officielt bliver han ikke udnævnt adjutant, virtsadjutant, men han ledsager ham i stort set alt og alt, og er hans, hvad skal man sige, højre hånd. Det er nok det, vi i dag ville kalde det, eller i hvert fald bedst ville kalde det. Mandskabet kalder ham gerne skyggen. Øh, eller, eller Virts faste ledsager, fordi han bogstaveligt talt ledsager Virt overalt. Det vil sige, når Virt er på inspektionsture rundt omkring i de, forskellige, eller de tre lejre, jamen så er Oberhaus så stort set altid at finde ved hans side. Han kan så få uddelegeret forskellige roller, hvor han skal sørge for at indhente. Det kan være byggematerialer, det kan være andre ting, han skal sørge for. Men han er og beskrives altid som at være hans faste ledsager. Men hvilken rolle spiller han? Altså, er, han er han en, der sådan, øh, tæsker løs på gødning? På Nej, eller hvad? det er han faktisk ikke. Han er slet, deltager slet ikke i selve mordapparatet. Det gør han faktisk ikke. Altså, han er selvfølgelig vidende om fuldstændig som Virtue, hvad er, der foregår. Men han er ikke den, der står og trykker på en knap, eller, eller på anden måde er en del af den fysiske morproces på intet tidspunkt. Og han er faktisk allerede med øh, i, i Bevchats. Ja, det er han. I etableringen af Bevchats sammen med Virtue. Ja, det er rigtigt. Så, så, øh, så han er jo ikke sådan en, man kan sådan udpege som den helt store morder. Nej, det, det kan man han ikke Han er bare en brik. Han er en brik i det puslespil. Det, det er helt klart. Man kan så kalde ham en form for medorganisator. Eller medløber. Der er mange ord for det, vil jeg næsten sige. Men men. Øh... men han, øh, han kommer også til, øh, til Triest og, og, ja. og til bare partisanbekæmpelse, efter alt ja. det her er, er overstået. Og... Øh, og så øh, bliver han jo arresteret sidenhen øh, og øh, og bliver også så stillet for en øh, for, for retten mm -hmm. øh, og får i øh, øvrigt 15 års togshus for forbrudt mod menneskeheden ja. øh, og det er det her med at han har medvirket til, til at brænde de her blandt andet 500 lige i Grafenik, mm -hmm. altså en af de her moranstalter, ja. og, øh, og, og, og 800 lige i Brandenburg, og 700 lige i Bernburg så, og, og, og det og så senere hen, så kommer han, øh, han kommer til at sidde i, i Togthus øh, og bliver så benåget, og så får han så øh, et job som øh, tjener. Men så, får han, så kommer der sådan endnu en retssag for de ting, han har begået i Bevsich, mm. og, øh, og der bliver han så anklaget i februar, øh, eller i, i, i, i løbet af 60'erne, for at have medvirket i mordet på, på mindst 300.000 øh, mennesker. Og, øh, og så blev han i 1965 i fire år og seks måneders fængsel fra medviklingen til mor, mm. øh, og, og vendte efter ind afsugt tilbage til sit job som, øh, øh, som tjener. Og øh, jeg tror, vi har et, øh, i en af de tidligere programmer, har vi faktisk et, øh, et klip fra øh, Shoa, øh, Claude Lanzmanns øh, øh, film, det det. Hvor, øh, hvor han opsøger ham, hvor han mm. er tjener på en ølstue i, øh, i Francis franciskaner, post i München, det, det sker i, i 1978, og, og der kan I gå tilbage i det de senere program. Men han er altså en, der overlever han. for et liv. Han bliver også, det må man jo sige, han bliver også sat stillet for ratten. Han afsoner trods alt, men ja, ja. han dør 1979 i sin hjemby. Så ja. et måske lidt lidt, lidt atypisk øh, eksempel. Så kunne vi gå videre til en, som øh, virkelig er interessant, og det er Frans Sukumel som du kallar för den Gochysker. Wie war es möglich eben dreblinge im, im Spitzen da 18.000 Leute 18000 hoch. Ah, ich habe das in eine äh Risikoreise. Ja, ja. 18000 Leute äh, zum Bernden. So zu Herr Landsmann, das ist zu hoch gegriffen. Glauben Sie mir das. Wie viel? 12.000 bis 15.000. Aber... da wurde auch die halbe Nacht dazugenommen. Ja. Mehr. Die Transporte kamen oft schon um 6 Uhr früh. Ja. Immer um 6 Uhr früh. Nicht immer. Manches Mal. Ja. De det kan man ja. ikke Ja. en øh, bizarre samtale fra filmen "Chore" og øh, ja, det. og det er altså øh, mm -hmm. den franske dokumentarist og filmestruktør Claude Landsmann, der jo faktisk øh, filmer fra Jean mm -hmm. uden han ved det. Ja, ja. Øh, og, og her så diskuterer de hvor mange mennesker man sådan kan kan myrde på en enkelt dag i i dødsforbræken øh, Ja, det er 18.000. Det var for højt, mener Sukumel. Øh, det var nok mere 12 15000 -15 øh, Det er godt nok også mange mennesker. Øh, og og, og så, skulle man, man, så skulle man mange. også tage natten til hjælp, som han siger. Ja. I hvert fald den halv nat. Øh, Frans Sukumel er interessant, fordi... Mm. Æh, ja, hvorfor er han interessant? Ja, det vil sige, at flere og flere årsager... Han er urenlig fra, fra uh, Tjekkiet. Han er født i Tjekkiet. <tøk> han er uddannet skrejet og bliver også involveret i, i, i hele det her program. Og i Treblinka, der er han, fungerer han faktisk også som, som, som skrædder, og det er faktisk der, han tilegner sig navnet den gode tysker. Ikke fordi det gør ham ikke mindre meddelagtig i, i mor, fordi selvfølgelig har han vidst, hvad der er sket, og han har også været meddelagtig i aflåsningen af jøder osv. osv. Men han er faktisk blandt det øvrige skrædderhold, det jødiske arbejderhold, der, der arbejder i de her opmagasineringslager med tøj osv. Jamen, der sørger han faktisk for at hjælpe dem lidt, sådan så deres hverdag er nogenlunde tålelig, øh, Og det er så der, han så får, får navnet den, den, den gode tysker. Han er så altså del af tysker, det vil sige, at han er fra det, det, det nuværende Tjekid, ja, øh, ja. og der boede rigtig mange af på det ja. tidspunkt. De fik så sparket ja. efter krigen alle sammen. Mm. Øh, tror det ikke 48 timer til at pakke ja. deres ting og så smutte sted, ja. men, øh, men jeg vil ikke sådan prototypen på nazist heller? han det, det var også sådan lidt øh, lidt omvejende han kommer ind i det det, det, det er også lidt tilfældigt kan man så sige og det nej han er ikke prototypen på, på en nazist og han er vel heller ikke sådan prototypen på hvad vi, vi, vi typisk vil sige en, en klassisk gerningsmand nu har vi jo netop nogle af dem og inde på nogle af dem det er sådan lidt lidt af omveje, og når man kigger på hans, <coughs> unnskylde rolle i i I-program, så er han, øh, er han faktisk medarbejder i T4's øh, futuroatelier, hvor han skal stå og fremkalde de her film af, af billeder af offrene, for det tog man gerne, man tog gerne et billede af, af profiler og, og, og forfra af det pågældende offer. Det kunne jo godt være, at man også havde nogle medicinske tilfælde, som kunne være interessante. Og det var han så med til, at, at, at stå og lave de her fremkaldelser. Men øh, han, øh, han ender også med at, at, at flygte øh, øh, til Østrig, og mm. kommer i, i, i amerikansk krigsfangenskab altså i slutningen af, af krigen her, øh, og, og bliver altså også øh, stillet til regnskab, og ender med, øh, og nu er vi oppe i, i 60'erne, der er en retssag i, i Düsseldorf, der, der er faktisk en helt perlerække retssager omkring Treblinka omkring 1965. blinker retssagerne ja, ja. og, øh, og der, øh, det, det er ikke det hele, han bliver øh, dømt for, men han bliver øh, skyldig i medvirken til mord på mindst 300.000 mennesker, mm -hmm. og det er dog en chat, øh, og idømt seks års fængsel. Mm -hmm. øhm, men hans deltagelse i eutonici, eutonici og hans rolle på Hadamar, altså en af de her mm. moranstaller, bliver han altså aldrig anklaget for. Vi skulle så lige øh, også komme videre til en, en anden øh, meget interessant herre, synes jeg. Kurt Frans. Ja. Dukken og af Det er en og, og, og samme mand. Øh, meget kort, hvem er øh, Kurt Frans? <coughs> Kurt Frans starter jo, som alle andre, også i sin karriere i årtændersibrogrammet. Han er faktisk kok og virker som kok i flere forskellige moranstalter. Og kommer, først og, og kommer også til at virke som kok i starten i hvert fald, da, da vi når ind i Polen og Aktionen Reinhardt. Men han er, han er jo en, en temmelig speciel type. Altså han, øh, han interesserer sig meget for sig selv, hvis man kan sige det sådan. Altså navnet Dukken, det er sådan set noget, som, som de jødiske fanger giver ham. Fordi han altid er velplejet, og uniformen sidder fint, og støvlerne er pussede og så videre. Og der findes også nogle portrætfotos af ham, hvor man kan se, at det er ikke det er ikke skidt og smuds og andet, der, der præger ham. Han har et meget nydeligt, barberet ansigt osv. Han er relativt smuk mand. Han er en relativt smuk mand, det kan vi godt tillade os at sige, ja. Så det, det har nok været velfortjent at de i, selvfølgelig i, i hån og spots jo har kaldet ham dukken. Han er i Düsseldorf, øh, og, og, ja. øh, og det er også sådan lidt af omvej. Han, han kommer jo ind i SS, øh, mm -hmm. og... Øh, øh, og er men altså også t 4 Også t 4 hvor han virker som kok flere steder, ja. Og, og ja, det er også en lige specielt øh, øh, baggrund. Og, mm. og hvordan. Ja, så, så kommer han derfra videre til. Øh, til, til Ja. Og som kok i øvrigt. Også som kok, ja. Og, men altså, ja, han er så han er kok. Ja. Øh, og så er det så, at han i Treblinke får opgave med at føre opsyn med det ukrainske vagtmandskab. Det er rigtigt. Og, og det, er jo så, det er jo så ikke ham, der er. Hvad er egentlig hans funktion? Det er vel egentlig ikke at, at, at føre de her øh, mennesker ind i gaskammerne. Det er vel egentlig ikke hans måde. Nej, det er det og, faktisk ikke. Altså det er jo man kan sige, Frans Stang, som vi snakkede om for lidt siden også, <clears throat> han, er, han er jo den her biokrat, der holder sig langt væk fra mordprocessen. Øh, Kurt Frans bliver så også udnævnt som stedfortrædende legerkommandant, så der har Stang en mulighed for ligesom at gælde alle ubehagelighederne videre over til, til Kurt Franz, der så kan stå for at uddelegere hele procesarbejdet med at få, få afviklet de forskellige transporter, og det gør han også. Men han er ikke den, der står ved øh, og, og tænder for, for, for gaskamrene, eller tømmer øh, med til at få gaskamrene tømt osv. Det er han ikke. Nej, det er han ikke. Men, Men han har et ledende ansvar. Han, han har et. et ledende ansvar, ja. og... Øh, og de forbrydelser, der så altså bare det, morprocessen er jo den største forbrydelse. Men han, øh, men han går også løs på, øh, på nogle af de der jøder, som bliver hjulpet, øh, som hjælper dem undervejs. Han har ja. den her hund, øh, det er bare sådan en... Hvad øh, en, øh, starter med, som at sige, en hund, den blanding af Sankt Berthans hund og noget andet. Som han har trænet til at bide. Det er rigtigt. Øh, dem, som ikke markerer ret hurtigt. Mm. Og lemlæster dem. Det er, vi taler om at bide med i blandt andet, ja, ja. og nogle af dem bliver sådan bidt af osv. Ja, ja. En rigtig morbidlig fyr. Det må man sige, der er ikke, der er ikke meget empati. Det er, han, er, han er meget speciel. Det kan godt være, at hans måske smukke ydre har, har kunne, kunne foregive noget andet, men, men hans dybere sind har været en helt anden karakter. Han, han er lidt en, en, en rom. En rå gut. det kan vi godt tillade så at sige. Og det, altså det, og her har vi den der standard øh, lagkommandant, der, der er sådan øh, ude af det blå øh, skyder øh, folk, som han ikke rigtig bryder sig om, og som øh, har gjort et eller andet, han og ser forkert. Han er jo også med til at arrangere blandt andet nogle boksekampe mellem fangerne, og altså sådan nogle fuldstændig hvad vi vil sige, fuldstændig vanvittige ting at sætte op i, i et, et sted som tripling kan. Altså, og det, ja. øh, han ender faktisk med at også over, overleve øh, krig. Det gør han. Og, øh, ja, han sagde, hvor, hvor, hvor, hvad, hvad sker der med ham efterfølgende, når de lukker Treblinka ned? Jamen, han kommer jo også afsted til... Øh til Adriathavskøsten, og skal deltage i Partisanbekæmpelse. Det, der også er lidt interessant ved Kurt Frank, det synes jeg lige, vi, vi, vi skylder os at fortælle, det er at rent faktisk, at han efterlod sig et fotoalbum, som blev fundet på hans adresse. Det var Skøne Sighten? Det var Skøne Sighten, det var den, den titel, det bar. Og når man så kigger i det her fotoalbum, som indgik i retssagen mod ham rent faktisk, jamen så findes der helt unik en række fotoserier fra, rent faktisk inden fra Treblinka. De viser ikke selve dødsprocessen, altså hele, aflivningsprocessen, og hvordan jøderne kommer ind, osv. Men der er blandt andet nogle af gravemaskinerne, som blev sat ind i triplinger for at grave livene op, og få dem kremeret, og så samtidig også få, få, få gravet massegravene ned igen med, med den blandede aske. Plus der er nogle, nogle billeder inden fra lejren, hvor man kan se, og det var så fra Stangens øh, værk, at han havde forsøgt at forskønne lejren, som han jo selv sagde, blandt andet at en en lille zoologisk have, og lave små rækværk, fine rækværk af birketræ, osv. osv. Det findes der en række optagelser af, det album der. Han bliver undervejs SS-Understuenfyret, det var til at være sekundløjtnant yeah. øh, og, og han kommer så, som, som sagt, til Triest og, be, og, og bekæmper partisaner, bliver såret, og, øh, og så ender han jo så med at bevæge sig hjem mod Tyskland og, og tager til, flytter til München, først München, sidenhen til, til Düsseldorf sin hjemby, og så starter han med at være kok og køkkenchef, mm. og så bliver han i 1959, altså 14 år efter alle de her vanvittige øh, ja. grove forbrydelser, ja. øh, arresteret på sin bogpæl, og anklaget for mor og vold, og, øh, og så er der så altså en, en, en retssag, øh, og der siger, siger dommerne simpelthen, at han er fuldt i løgn øh, fra flere gange, mm. øh, og han, han har slet ikke mishandlet nogen, han har slet ikke begået nogen af de her øh, forbrydelser, og han har slet ikke været stedfortrædende øh, lejerkommandant, Nej. men det, det hjælper ham ikke. Han bliver... Uh, kendskyldige mor og så dels grå vold med død til følge og i dømt fængsel på livstid. Og nu skal vi høre en bid af et, uh, et, uh, et interview, som vestdeutsche Rundfunk uh, TV-stationen uh, laver med ham i 1970, hvor han jo altså sidder i fængsel, uh, og, og der fortæller han sådan uh, lidt om, hvordan uh, uh, han oplevede situationen i, uh, i, uh, i, i, i Treblinka, Det kommer her. Franz, es war doch klar, dass Treblinka ein äh, Todeslager war, ein ja. Lager, wo man. Äh, äh, ja, da sind Menschen ums Leben gekommen oder ums Leben gebracht worden. Durch Gas? Durch Gas. Durch Gas. Hier ist die, das Lager Treblinka aufgezeichnet. Die Leute, die wurden mit Waggons hier in das Lager gefahren. Ich glaube, es waren immer so 20 war Jungs, die da reingingen. Also nicht, gewesen sei. Und dann äh, wurden die Türen aufgerissen. Da waren irgendwie so Juden, die meinetwegen jetzt schon zu Adam, als ich dort hingekommen war, schon irgendwie eingeteilt gewesen waren. Von wem? vom Stangel oder von, von Ebel? Das weiß ich nicht. Ich habe den Ebel nicht erlebt. Und dann äh, wurden sie entladen. Die wurden dann hier runtergeführt und kamen dann hier auf den Platz. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob da zwei Baracken gestanden haben oder nur die eine. Ich glaube, es standen zwei, da war eine und da war eine. Da wurden die Leute hier hereingeführt und mussten sich dann in diesen Baracken ausziehen. So weit kann ich intensiv sagen, was gewesen Nackt ausziehen. Nackt ausziehen. Und dann war hier irgendwie en rum, altså en æggevæsen, hvor de frager de har afgesnætten bekam. Ja, altså vi kan høre uh, Kurt Frans her sådan enig, sådan lidt bedstefar uh, fortæller fortælle lidt om sin ungdoms... Uh, ja. Altså han virker jo ikke sådan ubehagelig, han taler om ubehagelige ting, ja, det vil han det gør. fortæller hvordan jøderne kommer ind på, på pladsen, og så ja. bliver de ja. så ført igennem den ene hmm. eller anden barak, og, hmm. og så ender det med, at uh, kvinderne får uh, uh, afklædt nøgen, hmm. og og så hårdt bliver, bliver barberet vej. af kvinderne. Så det er ja. det han fortæller sådan lidt ja. ikke? Ja. Men det, det får jo ikke sådan med, med stærk ubehag, det er sådan der tur i skoven, ikke? Man, og så mødte man, vi det, så lidt og den og den og, og sådan noget. Ja, ja. altså. Men Man skulle næsten det kan vi selvfølgelig ikke røre for men man, man skulle næsten se det der klip ja. fra Deutsche øh, Det ligger på netet folkemad. Ja det gør det, og, og der kan man se det er en meget meget rolig art af, afslag, du kalder det bedste type og det vil jeg også godt <laughs> tænke mig, at det er det. Han er ikke overhovedet usympatisk. Nej nej det gør han ikke. Og det er måske også, kan man sige, ligesom det, der har været hans image selv dengang, tror jeg. Men, men under overfladen ligger der jo en helt anden ubehagelig side af ham. Det, det må man sige. Man sige. Øhm, altså, de har jo godt nok øh, lavet en, en psykiatrisk undersøgelse af ham i 1991, der konkluderer, at han ikke længere udgør nogen farer. Mm. Øh, og de lukker ham altså ud efter 30 år, og, ja. og, og han øh, vender hjem til Wuppertal mm. og, øh, og, og lever indtil 1998, hvor han dør som 84 årig ja. øh, så han får også et, jeg vil ikke sige et langt og lykkeligt liv, men han får i hvert fald et langt liv. Et langt liv. Ja. Og, og han er en af de helt store øh, forbrydere fra Treblinka, vil jeg våge på Nej, ja, det må man sige. Han, han, han hører til i top 10. Det, det må man sige, helt og, klart. Og, og, og bare se ham. Mm. Øh, og så tænker man, øh, han ligner slet ikke prototypen på en Hollywood nej. nazist. Nej, nej. Det, det synes jeg i hvert fald det, jo, Der kan vi jo vende lidt tilbage til, til indledningen her. Det er jo, det er ligesom dig og mig. Vi virker selvfølgelig også symptomatiske. Det håber jeg da i hvert fald på et eller andet sted. Yeah. Men, men altså, det er, jo, det er jo helt almindelige mennesker. Men vi kan jo... Nu har vi været i, i gang øh, i, i mere en time, og ja. der er mange flere portrætter, og dem må folk jo så læse i, ja. i din bog, Undskabens ja. Ansigter. Portrætter sidste nazistiske gerningsmænd og, og kvinder, udkommet på forladet Peoples, og du hedder Anders Otte øh, Stensager. Og Anders, øh, her til sidst... Øh, altså... Øh, vi skal måske prøve sådan... Øh, og, og, og lave en konklusion her, sådan overordnet, blev de overlevende forbrydere som hovedregel retsforfuldt? Det gjorde de vel? Øh, det gjorde de vel. Altså, man for altså, dem, du har fundet her. Ja, det, og det kan man sige. Jo, som udgangspunkt blev de jo retsforfuldt. Så kan man jo vælge at sige, at noget er det bare skueprocesser. Mm. Og det kan man jo så diskutere. Skueprocesser forstået på? For den måde, at, at nok har man anklaget nogen og stillet dem for retten, men, men blandt andet, som vi ser med nogle af kvinderne, vi kan også tage Hors Schumann, som er en af de, de, de nok lidt mere hårde forbrydere, det kan vi godt tillade sig at sige, men må man til sidst vælge ikke at opretholde en, en anklag og lade ham gå fri. Er der noget skueproces i det? Er det eller er det tidens tand, om jeg så må sige? Altså, det er jo et patriarkalt samfund på det tidspunkt, hvor hvor mange af dem også jo bliver dømt og anklaget. Det er mænd, der sidder som, som, som dommer, som jeg også nævnte på, på et tidspunkt, jamen, de har måske haft en, en tilbøjelighed til at dømme, ikke mindst kvinderne Miller i forhold til deres mandlige modparter. Nå, Æh, måske også, så, fordi kvinderne ikke havde nogen, som sige, ledende position. Det vil de heller, nej. Det er jo så det næste, og det var da fuldstændig ret i. Altså, det er jo underordnede roller mange, af kvinderne sad i. Så kan man sige, at det gjorde dem jo ikke mindre medskyldige i det, der foregik. Slet, slet ikke. Og, øh, og så er det jo også påfaldende, at vi skal stykke op i 60'erne. Øh, ja. Og det er øh, vel formentlig tankevære øh, øh, anklageren i, øh, i Vidsparten, Fritz Bauer. Det er jo først, da han det er, tager fat om ja. og begynder at, at, at anklage nogle af de her mennesker, at bolden begynder at rulle. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Man kan, modsætning til, til, til det daværende det er Østtyskland, så er man jo lidt hurtigere på den side af, af, af Tyskland at, at begynde at dømme, og vi ser også nogle af de lidt hårdere dømme, for eksempel Oberhauser, han bliver også dømt i, i en, en Østtysk ret, og det er jo 15 års fængsel men kigger vi så på den vesttyske side, så er man måske lidt mere nølende med at, at begynde at trække krigsforud og for en domstol, men du har fuldstændig ret i, Fritz Bauer er absolut en af hovedaktørene i at få sat gang i mange af de processer, vi ser op gennem 60'erne, Treblinker-processerne, osv., der kører.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 Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.